Doncs, per exemple, novetats Bé, bueno, això no és una novetat Una bona les... pregunta que li has fet a la Pilar ah, sí. Sí, sí. Bueno, Per on vulguis que comenci, millor dit Vinga, això no és una novetat però aquesta setmana passada va ser, el dia 21 concretament va ser el setè aniversari de Twitter Setè aniversari ja? Eh? Sí, Set com anys. passa el temps, eh? Sí, sí, sí, i alguns portem ja cinc anys mm. Sí, senyor Però n'hi també que em conec algun que porta sis anys i tot mm. I no. Sí, Déu-n'hi-do Jo no sé quan ens portem Home, com a ningú és perfecte T'ho puc dir en un momentet Va, digue-m'ho sí, perquè... Bé, bueno, mentre ho busca El que és veritat és que aquests primers que hi, hi ha una persona que ho explica molt sovint perquè és Pau Garcia Milà mm. que té el arroba pau arroba Pau que, sí que és... eh, El ser dels primers i Pots triar nom Que va triar el nom aquest de tres lletres que avui en dia ja és impossible jo Suposo que de 3, de 4 i de 5 ja deuen estar tots plens mm. Eh, clar, en veí el confonen amb el Pau Gasol amb la Paulina Rubio amb la Paula no sé què i bueno, és una cosa que a vegades també porta problemes, no? tens el millor Nick del món perquè és el teu i, I tothom el té, clar tothom és fàcil i, de confondre i és fàcil de confondre amb d'altres més famosos que tu clar. i això és un problema o ets el més famós o t'has de buscar un Nick que sigui més, eh, no? més difícil de confondre correcte uh -huh. Bueno, Des de quan tenim? Doncs el vostre quart eh, tuit aniversari va ser el 8 de març. Ah, tenim 4 anys? Ah, encara. Eh? 2009. Som dels primers aquí a Andorra. Sí. Més, ah, menys. Bueno. Més menys. Més alfons. menys, Alfons. Va, no ens traguis Quin, Quan era el teu, Alfons? Al principis de gener, 5 anys. Ah, eh? imagina't si no. tampoc tant. Mm. Jo he fet 5 també, ara, al març. El maig vam fer 4 anys. Farem 4 anys, vaja. Farem 4 anys, vaja a març has fet, el, març 8 fet... Març. 8 el 8 de març el 8 de març vam començar amb Twitter el 8 Al març, molta gent es va donar dalt al març sí? sí, sí, doncs clar, hi sí. havia eleccions ah, és... les és eleccions estan fan molt eh? és un moment que molta gent s'apunta en aquestes xarxes sí. socials per veure l'animació és el nostre Twitter aniversari aniversari, 8 de març del 2009 és un aniversari bonic, molt bé és eh? 4 anys, i sap que està en funcionament o sigui que deu nhi do sí, encara eh? el recorregut que li queda no? uh -huh. bueno, li ni queden uns quants no? sí, mai esperem ara home, aquí sí. estem molt posats no? novetats però en Twitter no hi ha cap a la vista no, perquè ara que estem parlant Ah, ara Fem mateix no, no, ara mateix a Twitter no, que jo recordi bueno, no, novetats no, però hi ha una cosa que el que no estan tenint tan èxit és amb el bany, tal com s'esperaven eh, és bastant inferior la gent, això dels vídeos de 6 segons, no acaba d'enganxar eh? sí, no uh, t'explico, justament aquesta setmana passada eh, m'havien passat un link, a gràcies a la Xus per cert, que eh, que hi ha, una, hi ha una nova moda que molts viatgers fan servir bany com a postals mòbils eh, mm -hmm. hi ha un, un parell de hashtags de fet que es pot buscar pel Twitter Eh, on podeu trobar us posaré al Facebook que, que us dec els, els links de la setmana passada per cert, us passaré els links de la setmana passada i d'avui eh, perquè podeu veure alguns vídeos de, de gent que ha penjat doncs, que ha viatjat algun lloc i ha fet una postal, una postal de, del post on està en lloc de fer fotos doncs penja imatges en moviment uh -huh. i aquest hashtag per exemple serien 6 seconds uh, postcard o vinication, que seria com un mig de la, de la paraula vacation, o sigui vacances, i vain. I és una nova moda que ha sorgit, precisament, en aquesta xarxa social. El que passa és que sí que és veritat que vain en aquest moment és minoritari en comparació amb d'altres, però bueno, sempre necessita una, una miqueta de, de temps, porta molt... Clar, també Pocs hi ha un procés, clar, que... Pinterest va passar amb una cosa semblant, després va haver-hi un boom, ara es comença a estabilitzar també una miqueta... Ja i... tinc una nova interfície de Pinterest, no és tan diferent de la que hi havia. No, no, és tan similar, també sí, ho tinc. Sí, no, no... Em vas espantar la setmana passada. Bueno, és ells que ho van anunciar i que van fer molt... Rebombori, sí, però que no... Mm. Que per cert, mateix està caigut. Almenys jo porto ja una bona estona intentant accedir a Pinterest i no... Ah, doncs jo entro bé. Sí, sí, sí. sí. Però, clar, des de l'aplicació. En, entres amb el mòbil. Ah, amb el mòbil, sí. Ah, doncs des de la ah, web no es pot mateix. Clar, això és... Hi, hi ha coses d'aquestes que a vegades són curioses i, i aquesta setmana pues, mirant uns temes de Xina, mm -hmm. per exemple, pues, clar, el, el gran boom de l'internet a Xina ha sigut l'internet amb el mòbil, no? Clar. Perquè parlen de mil milions d'usuaris, un bilió d'usuaris a Xina que es connecten a través del mòbil i això es fa mereix i tot aquestes xifres sí, sí, eh? no? sí. perquè és molt important i hi ha hi altres dates, dades curioses que he trobat sobre Xina, que, que són coses que m'han bueno, estranyat, bueno, m'ha estranyat alguns les sabia i d'altres no un, les xarxes socials mm. que ells utilitzen no són les nostres mm. és a dir avui en dia el Facebook a Xina està prohibit, em sembla i no està utilitzat. Uh -huh. Twitter està prohibit, però hi ha 35 milions de xinesos que el fan servir, tot i està prohibit, la prohibició. No sé com la deuen desviar. I Però ells utilitzen xarxes socials, tipo el Weibo, per exemple. Eh, Weibo seria el Twitter xinès. I clar, ens mirem les dades de Weibo, eh, resulta que hi ha 500 milions d'usuaris, uh -huh. que això són els 500 milions d'usuaris que hi ha a Twitter en tot el món. Mm. i només a Xina ja hi ha 500 milions d'usuaris a Weibo que, és, eh, que, que dius home com Twitter tot el món De l'altre és el Renren que és la xarxa social que li valdria el Facebook i aquí no arribem als mil milions de Facebook però arribem a a què? a 178 milions una cosa així, 180 milions mm. d'usuaris en Renren De nhi do que, que ja són més, tenen avantatge Aquí podem tenir tota la població connectada i enxerxada i serem, bueno, si fem cas dels cens que no tenim, entre 60 i 75.000. A la Xina un això... 70, fent... Un 70.000 habitants, direm, va. Més o menys, és, és igual, que és com molt, molt aproximat, tot plegat. I en canvi a la Xina que agafes un barri ja fem això. Uh -huh. Correcte, i no, i menys que un barri, no? Quasi bé Un bloc de pisos. <laughs> Sí, sí, no, bueno, em sembla que era Hong Kong que hi havia un bloc de pisos que hi havia 70.000 habitants és a dir que no... no o, o si mirem la, les antigues torres bessones de Nova York, mm. hi havia 70.000 treballadors a cada torre eh? mm. 70.000 treballadors a cada torre Sí, posàvem Andorra en una torre Bueno, i deuen que hi al Camp del Barça, o sigui que tampoc... Bueno, al Camp del Barça, evidentment. <laughs> però, però bueno... I a Pinterest saps si tenen accés? A Pinterest... Bueno, sé que tenen diverses còpies... Bueno, ells fan servir... Les més utilitzades és una és d'una casa que es diu que ara el nom, no em recordo ben bé el nom de la casa la, la, les xarxes és la Cucú i la Cusón uh -huh. Cucú i Cusón són xarxes tipo Messenger, tipo MySpace, més o menys sí. eh, on pots tindre blogs, on pots penjar fotos on pots fer xats i aquestes tenen mil milions d'usuaris Cullerà. és a dir, el bilio d'usuaris del Facebook estan també en una, en una xarxa que, que és de la mateixa casa que es diu Cucú i Cusón eh, i, i que són de les més utilitzades actualment a, a nivell xinès i que també han recomprat d'altres xarxes i com, com aquí també trobem les absorcions i les fusions i els canvis de luxe que la gent... Eh... Funciona de manera molt diferent el que serien les xarxes xineses? Sembla un, un embarbussament, això. Sí. Les xarxes xineses? Bueno, la, funcionen, diguem... Uh, un, estan censurades, no oblideu. Clar. No pot dir tot el que voldries dir i passa la censura per allà, amb les Amb a les tisores. tisores. Amb les tisores. <ríe> eh? I estan molt vigilades. I la, la gent, bueno, s'han ha, tornat molt a... Els hi agrada, als xinesos els hi agrada molt les recomanacions, és a dir mm. eh, molt, moltes marques i molts productes s'estan promocionant a les xarxes s'estan promocionant a les xarxes amb us, més que en publicitat perquè als xinesos li agrada molt allò que en diuen els case opinion leaders, de poder contrastar amb d'altres usuaris si el producte és bo, si no és bo. I es veu que comparen molt, també. Diu mm. que normalment, això pels nostres amics hotelers, diu que el eh, 58% o 60% dels xinesos, eh, com a mínim, abans de triar un hotel, miren dos pàgines d'internet a veure què diuen d'aquest hotel. Però hi ha gairebé un 10% que en mira 4%. No, no. És a dir, que vol dir que estan vigilant molt a veure què es diu del producte a la xarxa per, eh, per saber si ho tenen que fer o no ho tenen que fer. Bé, però això no és dolent, no? De fet, no deixa de ser la tendència que marca el futur, o és el que farem nosaltres també, els que no ho estan fent ja. Eh, aquí ja ho estem fent, des de fa temps de fer... Clar, per temps, dic, fet... que, no, que no, és, tampoc, no és una tendència estranya, no és una forma diferent de funcionar en aquest sistema. Bé, bueno, potser s'anticipa... Ell ho que... tenen potser més integrat, o sí, la, el seu caràcter, doncs, sí. o la seva cultura ho facilita... Ho, ho facilita, i l'altra cosa que es veu que ho tenen molt integrat amb les teles. Amb la tele? Sí, la, el que sempre la Pilar ens comenta de la televisió social, que té tota la raó del món, mm. eh, allà pues, està funcionant molt bé, és a dir, interactuen molt la, les teles amb les xarxes socials i eh, es veu que bueno, fan molt esforç per integrar-ho tot i perquè les publicitats vagin més enllà de la pantalla, no? Mm -hmm. Mm -hmm. que és la manera d'arribar al públic a més a més sí. I, que, i que esdevindrà bueno, està esdevenint sobretot els Estats Units un nou model de, de negoci per, per les televisions sobretot perquè bueno, per fer força de cara a la venda de publicitat no? mm -hmm. Eh, i parlant d'això precisament que ara m'han recordat que, que comentava això de la tele al, al fons hi ha una aplicació que és una curiositat més que res és una, publica, és una aplicació gratuïta, eh, jo la tinc per iPhone, la veritat és que desconec si, si està per altres di dispositius que es diu TwiTele mm -hmm. TwiTele et marca en directe eh, l'audiència que està tenint en una, un programa de les, de les cadenes espanyoles en aquest cas que cadenes generalistes en general o de TTT i més que res el rànquing està relacionat amb els comentaris de la xarxa social mm. llavors et, et marca l'audiència però no l'audiència que podria tenir un, com es diuen els aparells aquells que... que sí, eh? els audimetres. audimetres, no, sinó és l'audiència segons a la xarxa social i llavors eh, fa una, un refresc de, de les dades cada nit, a les 9 i mitja i et marca, doncs això eh, quina, quins quin nivell de comentari s'està tenint i a més a més ho pots publicar si, està bé, si estàs veient uh -huh. el ranc d'audiències socials eh, segons la, aquesta aplicació. Com a, com a mínim és curiós per saber quin realment, tot que tu no vegis quins programes i quines cadenes, però veure que realment estan tenint molta moviment a les xarxes, perquè moltes vegades només és per passar una bona estona criticant. Ni no gent que us ho passareixis. No, vols dir... Sí. No, Home, sí. bueno, la setmana passada comentaven que, que, que a la gent els agradava molt més fer retuits i fer retuits de coses positives. Sí, sí. però allò, aquell i allò... La, no... la, la xafarderia? Els safrets? Però això és com tot. Ningú veu veus quins programes però tenen un màxim d'audiència i, i al cap i a la fi ja ens enteneu, No. Mm. Que sí, que amb els reportatges d'animalets, no? que no els treuen perquè són els més vistos. Sí, sí, sí. Per cert, ha sortit una aplicació, esteu a la guaita que parleu malament dels jefes, perquè ha sortit una aplicació que fa un rastreig per la xarxa de la gent que parla malament de la seva feina. Què dius? I es diu Fire Me és una aplicació de fotre'm al carrer sí, exacte, que significa fotre'm al carrer, mm. despedeix-me sí. i res si troba un tuit tipus eh, què diria maibosis el que sigui doncs, eh, doncs fa un report i, i bé però aleshores també pots fer el pilota pots dir maibosis de més majo que les pessetes <ríe> i aleshores no? clar. No? clar, clar, clar si obres la porta al peloteo Sí, sí, sí, sí Sí, que també té aquesta doble vessant O sigui, que el que diríem, de totes maneres sí que és veritat que n'hi ha moltes empreses de recursos humans, fins i tot aquí a Andorra que comencen a mirar les, els perfils de xarxes socials per veure com ets, què dius, si estàs online, etc etc etc. No i a més a més, doncs això són afegits per fer-ho a nivell personal sense dependre d'un tercer Déu-n'hi-do per això eh? cada cop hem de ser més conscients i més cautelosos amb de quina manera estem utilitzant les xarxes bueno, és que és la clau de la nostra privacitat i això no ho podem oblidar que la, la protecció de dades personals avui en dia passa per un la primera cosa és un treball de si mateix sí, és veritat, autocontrol No que autocensura i que, i que a més a més no però que... malauradament una mica sí bueno i, i, però tu explicaries certes coses a, a veure, si ara anéssim en una barra de bar, tu els explicaries ayer la borratxera que cogí que no sé què eh que no ho a mm. ah, doncs, uns desconeguts que estan allà al costat teu o que tinc tants diners al banc o que a casa meva eh, ara no hi sóc i ai eh, que no ho faries? Pues no ho facis les xarxes no, no. evidentment sempre hem dit en aquest programa que depèn del sentit comú de tothom què dius i què deixes de dir però sí que de vegades quan tu dius qualcom potser normal sense pensar-hi i el dia que et ve algú i et comenta ahir vas dir no sé què, no sé quants t'atures a pensar realment fins a quin punt eh, té repercussió el que comentes a la xarxa o com pot ser llegit perquè tu ho dius una intenció i es pot llegir d'una altra i llavors en aquest sentit comences a sopesar potser de vegades tenir una mica d'autocensura en aquest sentit. El que passa és que molt sovint l'efecte contrari o el que produeix aquesta manca d'experiència potser al... El... El, el, el estar en contacte amb les xarxes socials és que la primera reacció que tens és dir saps què? Jo tanco el meu compte de Twitter tanco el compte de Facebook i a mi no em passarà res i és una raó Bueno, hi ha molts famosos eh, que ho fan sí, sí, eh, sí. que quan es veuen criticats i, i que hi ha hagut aquests setmanes hi han hagut exemples de dos o tres famosos que quan s'han vist molt criticats i que han tingut molta crítica a les xarxes socials reflexe reflex, paf, tanco alguns d'ells l'han tancat ja per segona o tercera vegada mm. Però, clar, no és una solució. Que bueno, Joan Marc. Diu, saps com es diu xarxes socials amb xinès? sabeu vosaltres? No. Es diu Papilla Cacho. <laughs> que bueno. de veritat. Que no, bé, Joan bueno, no sí, Marc sempre ens il·lustra. Segur que no es pronuncia així, perdonareu, jo tinc l'accent de cantó. Sí, sí, sí. de cantó. De cantó, fi. Però fa, mira, ja me'l guardaré. Mi per... hao, mi, hau, mi hau, sí. Hem de, hem de practicar, perquè a més és la llengua del futur. Eh? Sí, o sigui que sí, sí. Ens hi hem de posar ens hem de posar. Doncs això, que hem de tenir cura i hem de saber, doncs, treure-li partit, no amagar-nos-en, com si aquest, allò de ve un tsunami i em fico el cap sota el llit. Mm, no. No, no és la via. No de totes la maneres, aquests, la majoria d'aquests famosos que comentava al fons portaven ells mateixos el seu compte, no tenien algú que els gestionava com moltes vegades passa, mm. que algú, doncs, tu gestiona de tu, de tant en tant, perquè tenen famosos que tenen eh, un community que li porta, o un Bueno, d'assessor personal de publicitat que li porta i després ells quan escriuen directament posen les seves cicles per diferenciar que són ells mateixos en persona que estan escrivint clar. i en aquest cas eren ells mateixos que amb el seu dispositiu mòbil anaven penjant fotos i escrivint clar, supo... imagina't eh, el cas de Tru... tenir moltíssims seguidors com pots gestionar això des, de, des del teu dispositiu tornes boig perquè no pots seguir-ho, i sobretot si són comentaris negatius, que trobes de tot. Clar. I els trolls, qualsevol... tothom portem un petit troll al Home, més gros que d'altres, sí. eh, ja t'ho Però bé. sí. No tots els trolls. Un dia podríem parlar dels trolls d'Andorra. Com us sembla? Preparem i... un programa per parlar dels trolls d'Andorra? Bueno, últimament estan una mica perduts, no? Suposo Perquè no, que hi no hi ha eleccions. i clar... Però a veure-los aïlos, eh? Sí. Bueno, n'hi ha més, potser, els um, escrits uh, online, no? Sí. les publicacions online. Ah, d'aquests parlaves jo, de quins parlaves tu? Ah, doncs de les xarxes. Mira, ah, de xarxes. Posa, Potser massa saltat 2.0. Mm. Bueno, jo, jo, jo no sé si vol la pena parlar-ne, però n'hem parlat molt sovint dels comentaris aquests anònims i dels diaris sí. i tot això. I jo crec que els hem de marcar aquí dins, perquè estan aquí dins, els trolls. Eh, bueno, estan entre nosaltres jo tornaria a dir lo que diuen sempre tots i que don fit de troll que no els hi donis de menjar i el troll els estàs desmuntant perquè el, el, el pitjor és donar-los conversa donar-los conversa, sí. tens tota la raó Un més els hi donaràs conversa més, més peu tenen a, a fer merder sí senyor Uh -huh. i parlant de conversa, sabeu que Facebook dintre de res ja podràs fer replays? Avui contestes? A mi no funciona encara amb molts amb mira. comptes estan oberts sí. i, i pots contestar diguem dins del mateix timeline se t'obrirà una petita finestra i podràs respondre amb un comentari de què t'han fet ja es troba a faltar, déu amb tots els canvis que han fet Facebook i això no ho havíem fet encara bueno, i el proper que arribarà serà els hashtags a Facebook sí. que serà encara que van anar també d'anar informació, el que passa que Facebook totes meses a nivell de contingut, fluixet, eh? Bé, bueno, avui hi havia la notícia de de que els Zuckerberg es volia presentar els... en política. a Hi havia la notícia que els Zuckerberg es volia presentar en política als Estats Units. Mm. La, la, la gent a Facebook està publicant molta publicitat o, o contingut dels altres. I el que ens estem... el que s'està trobant cada vegada més és que publiquen més imatges, mm. més fotos i pocs comentaris. No? Sí. O almenys que jo segueixo. Mhm. Jo que Facebook, ja sabeu que jo no sóc gaire de Facebook. <ríe> de totes maneres, em sembla que a Facebook, a... tot i que hi ha una barbaritat de contingut a Twitter, és més, molt més senzill trobar contingut que no pas al Facebook. Em sembla que a Facebook, la, la... tot i que han millorat la recerca, eh, és molt fàcil que, que caï la informació que penges ràpidament a l'oblit. Clar, perquè és tot molt ràpid. És molt ràpid. Per un, penso, penso que és un sistema que en principi era molt més estàtic i es pensava d'una manera més estàtica de compartir coses amb els amics però de amb molt un altre ritme exacte, quasi bé diria com el Pinterest no? que el Pinterest vas penjant però és com que està allà i està més sí, sí, també catalogat és una, i... i també és molt més eh, eh, pots anar a veure una cosa concreta i tens tot molt endreçadet exacte, potser, no? exacte I, i el Facebook penso que ha volgut seguir una mica no? l'estela d'artes xarxes potser més àgils i estar ara mateix és un mig i és un contenidor de, de, de coses i d'aplicacions que no... Ai, els trolls, que ah, no, no ah, dormen has, tots has, tant com sembla. Has vencenat una paraula i se n'ha despertat una. Sí, diu trolls, diu trolls, que majo. En fi, que és això, que els trolls estan allà esperant l'oportunitat de dir la seva... I algunes vegades el que també permet és tenir opinions sense autocensura sense i sense filtre no? uh -huh. que algunes no calia també, és veritat eh? però, <laughs> però que en general no, que també s'agraeix és, és refrescant, en temps de campanya refrescant bueno, hi sí. ha ja de tot, depèn de, sí. de, de, de la gràcia de, del geny i figura del trou si sí, té sentit de l'humor i ho fa amb gràcia hm. com sempre, sí. com tota la vida com tota la vida, sí, tota la vida. Mm. déu nhi alguna novetat prevista pels pròxims dies? Bé, jo tenia, jo tenia alguna coseta més. Um, no gaire més, que estem ja... Sí, mira, sí. Un, hi ha una aplicació gratuïta que es diu Tiny Post, que l'ha comprat TripAdvisor. Uh -huh. TripAdvisor, hem, comprat, hem parlat moltes vegades, que és aquest lloc web on es poden fer doncs, valoracions de... de de hotels, Vos, de, de de restaurants, de restaurants llocs, ja no va dir turisme en general de botigues ara doncs això és per compartir fotografies s'assembla moltíssim a l'Instagram i és per compartir fotografies i, posar, i pots posar eh, text a sobre del, de les fotos de fet avui he penjat una eh, uh -huh. amb això i pots compartir amb xarxes socials Instagram també ta, ta, ta. el kit de la qüestió és que hem comprat això perquè la idea de tip-advisor és que la gent que viatgi faci fotografies i faci comentaris a sobre de la foto Mm, molt bé. aquesta és la idea és molt visual, també també filtres eh, i com deia, pots buscar com, eh, gent a les teves xarxes per compartir i, mm. i funcionen igual, likes eh, i, i tot això, o sigui, és molt similar a l'Instagram, però eh, l'ha comprat a TripAdvisor i ja veurem què farà finalment amb, amb això en fi, estarem pendents a veure què és el que passa amb TripAdvisor amb qui passen totes aquestes novetats i ens dem ja doncs, modificant i i preparant, doncs, per aquest nou Facebook que ens ha de portar tantes coses bones, o si més no... No? Sí, sí bueno, sí. coses noves Va, ja no sé. la próxima cosa que segurament coopera eh, Facebook, que no m'estranyaria pas seria que ens deixi posar la foto de, del perfil com si fos un GIF, que és el que farà ara Google Plus, que ara et deixa posar una imatge en moviment com a foto de perfil mm -hmm. bueno, i, i l'altra cosa és que no, Google Plus ha augmentat el tamany de les fotos dels banners Cert. i tot això i parlen que Facebook pues, segurament també els modificarà mm -hmm. doncs bé amb aquests dies de pluja típics de la primavera, nosaltres arribem al final del programa d'avui, no sense abans acomiadar amb molt de carinyo la nostra companya Pilateta, el ah, Fons bon Miralles... Bona tarda i bona Pasqua a tots. I molt bona Pasqua ah, a tothom. Allò que diuen que per si en cama trobes algú que et diu bona Pasqua, saps què li has de dir, no? Ho sabeu? No. Els ous són meus. No ho sabeu, això? Ara us no. explico. <laughs> Tornem demà a dos quarts de dues. Parlarem d'aquesta de... dieta, que la majoria començarem després de les vacances de Pasqua, precisament. Serà demà a partir de dos quarts de dues del migdia. Fins a les hores. Bona tarda. Oh, oh. Oh, oh.